om det skäl som de nationella myndigheterna anger för att berättiga inskränkningen är relevanta och tillräckliga. Och på ett språk man förstår? Uh, ja, förstår man inte det? Okej. Okay. Mm. Uh, det tycker jag man gör. Jag vet inte hur jag ska förenkla Ja, uh... uh, skit i Ja, Och, ja, jag fortsätter bara. Hej och välkomna till Inte rasist men podcast. En podcast som trampar vidare i den folkliga delen av den svenska bruna rörelsen. Mitt namn är Magnus S. Bengtsson och tillsammans med mig har jag som vanligt Stoffer Gummesson. I en podcast är det i vilket fall en podcast som hårdgranskar det bruna partiet Sverigedemokraterna. Mm. Och deras förhavanden. Ger den podcast nummer 33. Är det så? Kan det vara så, eller 32? När jag skrev mitt manus till det här programmet så skrev jag. Har du manus? Ja, halvt. Manus. Vi stolpar. Gör... Då skrev jag manus till avsnitt 32, eller något. Ja, eh, jag tänkte att till skillnad från ditt då manusdrivna, chef, som du kommer att hålla på med, så tänkte jag freestyla lite här i början. Och. Eh, det har hänt. Jag skulle göra som jag, var lite mer genomarbetad. Ja, men det gör jag ibland. Ja. Men det, det har hänt en del grejer som jag tänkte uppmärksamma sen det förra programmet sändes. Det har hänt en del grejer där. Och jag tänkte bara nämna några av dem som, som ger en bra inblick i det svenska demokratiska partiet. Det är några som är hämtade från Aftonbladet. Mm -hmm. eh, som för övrigt inte lyckas publicera toppnyheter när de får dem. Jag kan ta det en annan gång. Mm -hmm. Ni vet ni vilka ni är? Nej men de har i alla fall skrivit lite olika saker Det är om en Sverigedemokrat som smet från en brottsplats Efter att han hade krockat in Han vet jag inte i och för sig Hen mm. Krockat in i en annan bil Polisen misstänker att han ska ha kört rattfull mm. Hen ja mm. Det återstår att se För det, det är ju inget, man har ju bara Misstankar Robin mm. Robin Natsén Mm. Han med det något eh, ironiska namnet. Ja, det. Natsen. Jag, ja, men det är lite sånt det här kalanka namn. Mm. Anledningen till att det, är, det blir kalanka över det att han heter Natsen och på, på, på Facebook i profilbilder. I Facebook igen. Facebook. Ja. <laughs> eh. Poserat med en ss. Hatt. Ja, det var ju det han blev känd för De här spexiga hattarna då. Han har mm. ju någon hattsamling där Och han valde ju eh, oturligt nog att välja SS-hatten mm. När han skulle posera på bild Han eh, blev i vilket fall nyligen dömd För vapenbrott Snubben hade tillverkat pennpistoler. Det mm. var kan kille med många rätt En eh, person som också Sverigedemokraterna hade svårt att komma ihåg Om han var med i partiet eller inte med i partiet För att de ville ju inte riktigt kännas vid Att han faktiskt satt kvar När han blev åtalat så att säga. Ja. ja, inte så mycket mer om det. Och sen så har vi ju den självklara toppnyheten och då riktar jag mig till Aftonbladet igen. De andra två nyheterna är ju bra givetvis. Ja, den här som du ska komma till nu, den var på löpsedeln på mitt lokala, ja. min lokala Mac. Har du en lokal mack? Ja. <laughs> ja, det har du faktiskt. Ja, S yes. SD1. Oskar Sjöstedts hund berättade Aftonbladet om. Ja, just det. Oskar Sjöstedt som är en ekonomisk politisk talsperson för Sverigedemokraterna. Ja, det är en jävla nonsensnyhet, om jag får säga det själv. Krut. Eller det är inte en nonsensnyhet, men det är en nonsensnyhet när man tar det i relation till allt annat som Sverigedemokraterna gör. Mm. Det som hade hänt, det var att Oskar Sjöstedts hund eventuellt hade bitit ett barn. Jag vill inte spekulera i om det är så eller inte så. Eller det kanske kom fram att det var så. Det här är ju för, för, givetvis... Inte. Okej, okay, såklart. Nej, alltså du har ju någon slags principallansvar för att prata i juridiska termer över din hund. Men alltså det är så konstigt att liksom om det kritiserar SD för någonting och så kritiserar man det för att en av företrädarna har en hund som gör någonting. Det kanske är ett mm. dåligt omdöme, jag vet inte. Han kanske inte kan styra statsfinanserna vilket de vill om man har en hund som är eventuellt en varg. Delar eh, det, ja, det, här var, det här var ju en följetong i Aftonbladet. De eh, hade även letat upp Oddvar, 84, som var uppfödade till sådana här hundar. Så de hade frågat honom om de här varghundarna. Vad hade Odvar 84, att säga om saken? Nej, han sa att de här hundarna var väldigt... Han, han menade i och för sig att de här hundarna skulle bli lugnare av att ha varg i sig. I sig? Ja, inte bokstavligt i men att när du korsar varg och hund så är vargar skygga. Uh -huh. Det finns ju något regelverk för det här också. Det får bara vara fyra generationer bakåt som... Alltså du får inte korsa en varg och en hund och sälja men Du får ta några generationer bak så att du avlar fram en. Right. Men då skulle det då vara lugnare. Men återigen, det är ju en jävla... Jag, jag kan hålla med om att det liksom eventuella skadeståndsrättsliga ansvaret som kan drabba Oskar Sjöstedt är ju ingenting i jämförelse med de brott mot anständigheten som man begår på daglig basis utifrån man är riksdagsledamot vid Sverigedemokraterna. Mm. En annan grej jag tänkte prata lite kort om. Det är pockar på Sverigedemokraterna för att det är en sån återkommande debatt som oftast återkommer bland SDs nätsmans så även hos de politiska företrädare. Mm -hmm. Skolavslutningen kyrkan. Då läste jag så här. Det har inte varit så många i år kanske. Det brukar alltid vara varje år. Men det är en skola i Skara som beslutade att avslutningen inte ska hållas i Skara domkyrka då. Men herregud. Och det här är ju... Det har jag gjort, mina barn har gjort det. Fruktansvärt. Min pappa gjorde det. En förälder säger till Skaraborgs Länstidning så här. Så länge jag kan minnas så har vi varit i domkyrkan. Jag gick där själv. Och mina fyra barn har också varit där. You mm. fucking you. Mm, det var ju... Okej. Okay. Det var ju väldigt atypiskt. En annan... Jag ska kommentera det här. Det är liksom... Jag tänkte säga så här. Men ta dina jävla ungar någon annanstans. Men du gör ju exakt det som är problemet här. Det är ju inte ungarnas fel och det är inga jävla ungar. Den här jävla föräldern mm. kan låta sina ungar få göra vad de vill tänkte jag säga. Det <laughs> kan jag inte säga. Det, alltså, snälla, sluta. De vill inte gå till kyrkan. De kanske vill. Då får de gå, di gå dit efteråt. Fast det är ju det som är grejen. Alltså, jag kan inte minnas att man hade någon särskilt Varma känslor inför att gå till kyrkan på skolanslutning. Det man hade varma känslor inför var ju att få sommarlov. Och det får man ju oavsett, hoppas jag. Ja, det är väl det. Men jag, jag ska inte sitta här och proffs tycka om vad barn vill överlag. Men jag kan nästan med osäkerhet säga att alla barn vill inte gå i kyrkan. Nej. Vissa barn kanske vill gå i kyrkan. Mm. Men tvinga inte dit någon annans ungar. Och tvinga inte dit dina ungar om de skiter väl i det. Eller jag vet inte, då kanske inte är en aning. Men det får man ju tänka på den här ikaros av Björn Aselius. Mm. Den här att man inte ska leva igenom sina barn. Mm. Ja. En annan förälder kommenterar det faktum, det som skolan bygger det här på då, att det är diskriminerande mot barn med icke-kristna preferenser. Att de inte får delta, eller att de måste delta. Att det är diskriminerande. Då säger den här personen vi ser inte att det skulle vara diskriminerande. Avslutningen i domkyrkan har ingen med religion att göra. Däremot känns det här diskriminerande för alla de som blir berövade att få gå i domkyrkan på avslutningen. Det är fan en bra poäng. Jag tycker personen verkar ha... Icke namngivna person. Icke den icke namngivna personen verkar ha missuppfattat ordet diskriminering. Ja... <laughs> Sen så kan man ju också känna att alltså, domkyrkan kanske har lite med religion att göra. Någonting, någon slags religiös konnotation kan man ju få ifrån en domkyrka Ja, det kanske man kan. Ja, om man liksom stretchar lite grann. Alltså jag, jag måste bara säga, jag, jag är så outhärdligt oh, uh, trött på alla de här diskussionerna runt varje högtid. Kan inte folk bara slappna av? Alltså Jag, jag läste, det blåsade upp för några veckor sedan en Eh, kronika kolumn som Elisabeth Höglund skrev för fyra år sedan eller något sånt där som började florera igen av någon anledning på Twitter och sociala medier eh, då hon har suttit hemma på sin kammare och liksom filosoferat lite för sig själv och kommit fram till att men har ni tänkt på det här med nationalsången att den handlar ju om erövringskrig och sånt där, är det verkligen vettigt bla bla bla en söt gammal dam sitter och kosserar lite grann för att hon har deadline om två timmar. Hon måste få ihop någonting. Folk blir tokiga för att hon vågar ifrågasätta den svenska nationalsången. Alltså, det, det, det är så grovt språk i de här Twitterflödena och kommentatorsfälten att, eh, nu hade de i och för sig Aftonbladet fått hålla stänga ner kommentatorsfälten <laughs> för att det var liksom alldeles högt tryck. Men folk fortsatte ju ändå på Twitter och sånt där och delade. Och på sina privata Facebook-sidor och var helt galna över att den här lilla damen hade suttit och filosoferat högt. En sån där tanke som man för övrigt normalt sett kommer att tänka på första gången när man är kanske 15. Men hon väntade till hon var 70. Men ja, skitsamma. Ja. Jag måste ta den här också innan vi drar igång på riktigt. Jag eh, följer över den här precis innan vi gick in i studion. Och det är... Den här är faktiskt utomodentliga sajten Viralgranskaren, eller bloggare. Jack Werner kan vi skicka en shoutout till. Bra jobbat. För de som inte känner jag till... <laughs> för de som inte känner till eller har missat Viralgranskaren så tar de alltså upp virala fenomen. Alltså texter eller någonting som har fått spridning och sen så... Vederlägger de dem? Ja, de gör ett stort arbete i den tidsanda som vi lever i I och med att folk går ju på vilken skit som helst Man <laughs> står på nätet ja. Jag läste en artikel som folk var helt eh, Normalt sett så är det typ SD-folk och fotsoldaterna som blir tokiga över någonting Men eh, den här gången så var det att Mats Ronander hade tagits över eh, Inte Mats Ronander, Stefan Sundström <laughs> Hade blivit vd för något multinationellt företag som sysslade med genmodifierad mat. Och folk säger men Stefan hur kan du svika dina ideal på det här viset? Ja. Den här gången så handlar det om en Facebookgrupp som heter Motstånd Halal. Och den här Facebookgruppen då har lagt upp en bild på en... Vad heter Almondy Almondi. man så Almonditårta. Almondi mm. Och så står det så här... Mostårta är vanligtvis inget man förknippar med halshuggning, stening, terrorism, folkmord, barnamördande, med mera. Det får stå för dem. Det vill säga allt exakt vad sharia-lagstiftning innebär. Nu visar det sig att företaget Almondy har valt att ekonomiskt stödja sh sharia-lagar genom att halal-certifiera sina <laughs> produkter. Och vi Viralgranskradel då tar ju upp den här. Jag fattar inte om de orkar. Men för det första är det en jävla tårta. Så, mm. som, de, de har då satt på den här halal-certifieringen. Halal Och så har de frågat då eh, Sofie Furnevik som är marknadschef på företaget. Om den här halal-märkningen då. Eh, och då säger hon att halal-märkningen innebär att produkterna inte innehåller gelatin- eller alkoholbaserade aromer som kan finnas i vissa bakverk. Och så fortsätter hon. Vi har märkningen på våra tårtor eftersom vi tycker det är väldigt viktigt med information till våra konsumenter som följer en viss typ av kosthållning. Mm. Eget från det till folkmord och halshuggningar är ju inte långt. Äh, nej. Om jag ska vara fördomsfull här mot de här människorna som driver den här sajten så antingen... Eller de vet ju inte vad halal är. Men alltså... Det är så int... alltså tror... Antingen så tror ju eh, mot sån halal att det är någon fond du betalar... Nu har vi satt på den här... Eh, och så Direkt går -foten. Ja, det är Två kronor för varje tårta stödjer ekonomiskt sharia-lagar mm. i Saudiarabien. Alternativt så är det ju. Alltså, tror de att tårtan innehåller kött? <laughs> de har halal slaktat hallonen på, <laughs> på tårtan. Ja, jag tänkte prata om Mikael Hess, som är för detta viceordförande för Sverigedemokraterna i Karlskrona, som du kanske känner till. Mm. Um, han fälldes ju förra året i tingsrätten för hets mot folkgrupp. Eller som vi internt säger, Hess mot folkgrupp. Mm, jag hade jag tänkte att vi kunde vi hade kunnat döpa det här avsnittet till det. Jag tänkte också. Men så har vi Men jag det är lite som natscen i det här fallet. Alltså, för er som kan eran nazisthistoria mm. så var ju en känd och ökänd nazist Rudolf Hess. Jag har funderingar på om jag skulle göra den kopplingen. Eh, och även att det är så nära hets också. Jag strök det, men det, du har ju faktiskt rätt. Det måste man ju ta upp. Det som har hänt nu är att Mikael Hess har överklagat till hovrätten och i tisdags så kom den friande domen. Han fälls alltså inte i överinstans instans för hets mot folkgrupp. Det här, i, det här innebär ju att vi har haft två stycken demokrater aktuella i domstolarna runt om i Sverige den här veckan. Hess och Natzen. I mm. alla fall Hess skrev i en kommentar på Aftonbladets debattsida att det ligger djupt rotet i islams kultur att våldta och misshandla kvinnor som inte rättar sig Var det på Aftonbladet, lära. Var det på Aftonbladets debattsida? I kommentatorsfältet, ja. Jaha, jag trodde det bara var på hans Facebook. Nej, det var i kommentatorsfältet till ett, en debattartikel. Eh, det utlöste i alla fall en kedja av händelser som till slut alltså ledde till att rättsväsendet kopplades in. Och han var åtalad för hets mot folkgrupp. Eh, både Sverigedemokraternas <laughs> rättspolitiska tales... För... Jag tycker han var för hets folkgrupp. <laughs> Nåväl. Eh. Speciallag. Ja, men precis. Ja, det är svårt att inte göra den kopplingen. Ja, nu ska inte skämta om. Ja, nej. Eh. Både Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Richard Jomshoff och stabschefen Linus Bylund uttryckte då sin sympati för Hess. Enligt Blekinge Läns tidning till exempel så sa Linus Bylund så här. Det är inte rasism, det är ju fakta. Det står i Koranen att våldtäkt kan användas mot kvinnor som varit otrogna. Det är en muslimsk straffmetod och att använda fakta i sina uttalanden är inte fel. Mm. Man får frågan var i Koranen det står att våldtäkt är en straffmetod. Och då svarar Linus Bylund enligt BLT Det vet jag inte riktigt. Jag vet inte exakt vad som står i Koranen men det är belagt att det är så. Mm. Eh, hur det är belagt kan vi ju bara spekulera. I. Vi vet ju att Linus Bilund, också Världsdemokraterna i övrigt, har vissa islamexperter. Och en av dem är Bertil Manberg. Det, det här är ju förstås intressant Och Bilund dömdes i samband med det här ut av en rad experter. Bland annat islamologen Jan i idén. Bilund reviderade då sitt uttalande och sa att det skulle handla om någon slags sedvänje i sharia-domstolar i muslimska länder istället. Det är en sån där grej som Byrland inte anser att man behöver belägga för han fick frågan om var han får det ifrån. Ja, du var en Sverigedemokratisk expert. Och en av dem är Bertil Manberg. Som har sagt så. Ja, det verkar mer handla om att det är någon slags allmän kännedom. För så här sa han. Jag lackar lite på den typen av ifrågasättande. Jag menar att det är allmän bildning. Jag kommer inte exemplifiera varför jorden är rund, varför solen går upp eller andra saker heller. Om man inte känner till att såväl stenning som straffvåldtäkt förekommit i sharia-domstolar, då har man inte följt med i nyhetsrapporteringen. Och då vet jag inte riktigt vad man gör på en redaktion överhuvudtaget. Mm, och det finns ju vissa människor som är av den här hållningen. Och en av dem är Bertil Manberg. Mm, jag vet, det här är väl ganska signifikativt egentligen för Sverigedemokraternas arbetsmodell. Nämligen att man bara slänger ur sig i olika fabrikationer och myter i oändlighet och sen till slut så börjar man att tro på det själv. Och en av dem är Bertil Manberg. Ja, fast nu finns det ju faktiskt väldigt många kompetenta experter i Sverigedemokraterna. Och en av dem är Bertil Manberg. Det var någon som sa vid något tillfälle angående den här kopplingen mellan häss och natsen som vi inte gör någon poäng av eh, så var det någon som sa att om man upprepar en lugn tillräckligt många gånger så blir den till slut sann. Det var i alla fall pigga och kontaktade fyra stycken islamologer eh, som alla skrattade ut. Det var angående på. de här äh, våldtäkt som straffmetod Ja, precis. Mm. Eh, en utav dem påpekade till exempel att grund, en utav grunderna för sharia är ju att inget sex ska förekomma utanför äktenskapet. Så det hade varit ganska märkligt av en sharia de att dumma ut straffvåldtäkt. Det, det som han förmodligen blandade ihop med, det var eh, 2002 så fanns det ett fall i Pakistan där någon sån här lokal eh, råd... Jag vet inte om jag skulle göra någon koppling mellan sex och våldtäkt. Jag så alltså att det är två helt olika saker. Mm, jo, det, är klart. det jag skulle säga. Det, jo, det fanns ett fall som den, en av de här experterna kunde hänvisa till som gällde ett fall i Pakistan år 2002. Då det var ett sånt här, en, någon slags lokal nämnd eller byråd som hade utdömt våldtäkt som straffmetod. De männen som hade dömt ut det, de straffades däremot senare i en domstol. Så var det med den saken. Nåväl, Mikael Hess, han dömdes ju så småningom för hets mot folkgrupp men frigödes alltså i tisdags i övre instans. I Sverige så kan du ju enligt straffbestämmelsen hets mot folkgrupp om du uttrycker missaktning för en särskild samhällsgrupp, bland annat då eh, religiösa grupper. Jag tänkte att vi kunde prata lite grann om den här lagstiftningen. Den utgör ju en inskränkning i yttrandefriheten och kan därför betraktas som kontroversiell ur ett liksom globalt perspektiv. Sverige är bunna av Europakonventionens artikel 10 som tillförsäkrar alla rätten att yttra sig och också att yttra obehagliga åsikter. Men det finns möjlighet att inskränka yttrandefriheten. Enligt Europadomstolens praxis kan artikel 10 endast inskränkas genom att man uppfyller tre stycken punkter, tre stycken krav. 1. Mm -hmm. om en inskränkning i yttrandefriheten genom enskilda länders lagstiftning svarar mot ett angeläget samhälleligt behov. 2, om inskränkningen är proportionell med det legitima ändamål som ska tillgodoses. Och tre, om det skäl som de nationella myndigheterna anger för att berättiga inskränkningen är relevanta och tillräckliga. Om vi frågar oss om den svenska lagstiftningen är förenlig med yttrandefriheten som finns i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna måste vi alltså fråga oss om syftet med lagstiftningen. Det blir ju så att säga själva grunden för om man kan göra en inskränkning. Och då får vi gå tillbaka lite i historien till 1948 då den här lagen stiftades. Och du som kan din historia. Eh, Kanske noterar årtalets närhet till krigslutet. Mm. Det är ju ingen slump. Einar Åberg. Just det. Lagen kom till som ett svar mot de fruktansvärda illdåd som minoriteter fick utstå i nazismens Tyskland. Och det var Einar Åbergs spridning av antisemitiska budskap som skapade ett angeläget samhälleligt behov för en hets lagstiftning. Mm. Det, det han gjorde var ju då efteråt att han spred den här även efter förintelsen och förintelsen om brotten mot mänskligheten som uppkom. Ja, just det. Eh, och uppdagades. Och syftet med lagen som man då stiftade var alltså att erbjuda ett rättsligt skydd till minoritetsgrupper. En viktig distinktion att göra är att det handlar om att hetsa mot en folkgrupp och inte att hetsa upp en folkgrupp. Lagen syftar alltså till att träffa uttalanden som riskerar att göra skada Långt bortom då enskilda personers eh, känslor. Hur Menar du hetsa upp? Ja, alltså det. Man, ja, som jag sa, att det handlar om att eh, den vill träffa uttalanden som riskerar att göra skada eh, gentemot en samhällelig grupp. Okej. Okay. Du kan ju till exempel. Alltså du kan ju reta upp religiösa grupper. Jaha, eh, okej. Okay. Ja. Mm. Till exempel genom att göra karikatyrer. Men, men är, är till... alltså, det, är, det är någon skillnad här på att missaktning mot en grupp eller att bara göra en grupp förbannad? Eller? Ja, ja. Är det, det, är det. Är det distinktionen? Ja, det, det var ett fall då en åklagare som jag utgår ifrån har fått reprimander eh, väckte åtal mot en man som eh, hade skrivit på sin Facebook någonting i stil med att Eh, inte kul att behöva vakna till Åsneskrik på morgonen. Eh, och då var det för att han hade något utrop i närheten av sitt hus. Han var att för hets mot folkgrupp. Eh, och ett av de skälen då som åklagaren tog upp, det var att jag kolla på vilka effekter det har folk fått. Folk har ju blivit väldigt förbannade. Det var många som hade blivit arga på honom mm. eh, för att han skrev där. Och det är ju inget skäl för att väcka, alltså för att hets mot folkgrupp. Och det var hellre, alltså man la ner det här på ett väldigt tidigt stadium, men åklagaren valde att väcka åtal. Men nu är tanken att man kan beskylla det för att vara möjligen osmakligt. Eh, ja, det kan ju eh, vara taskigt, men du får man ja, ju inte. Ja, men vara. precis. Mm. Alltså, att det är kanske inte är så god ton att... Ja, men det man gör. Nej, det är, det är mer att raljera kring en, en religiös grupp, eller ett religiöst uttryck. Så det är ju inte att hetsa mot... Ett religiöst. Ja, mm, eh, okej. Okay, jag förstår mm. diskussionen laglig mening. I alla fall. Eh, det är ju bland annat därför som GIK och flera rättsexperter har uttalat att etniska svenskar inte omfattas av bestämmelsen just för att det är ett skydd för minoritetsgrupper. Skyddet är ju till för minoritetsgrupper eftersom att det handlar om att det är i regel de som riskerar förföljelse eller förtryck som är fullda av att vissa meddelanden får spridning. Det här är för övrigt något som Sverigedemokraterna har varit mycket upprörda över. Bland annat så har Mattias Karlsson tillsammans med David Long faktiskt motionerat i riksdagen om att lagstiftningen bör innefatta även svenskar. Det finns även en debatt mellan Jimmy Åkesson och Fredrik Reinfeldt från 2010 i riksdagen som behandlar det ämnet. Alltså det, är, det är intressant, jag vill bara flika in med det. Det finns ju en, vad jag kan tycka, legitim kritik. Mot hets mot det är ju då på grunden för alltså det mer liberala argumentet att ja, yttrandefriheten är liksom konstant. Mm. Eh, och därmed kritiserar den för att det är en inskränkning i yttrandefriheten. Men det är ju inte det Sverigedemokraterna gör här. Nej, nej, de vill ju, de vill ju vidga hets mot De ah. vill ju göra att den träffar ännu mer. Och det var det jag skulle komma in på, för det hade ju rubbat hela syftet med lagstiftningen. Eh, som då hade blivit någon slags lag mot allmän lag, mot att vara taskig mot olika kollektiv. Och kom ihåg det jag sa om de skäl som man måste ha för att inskränka yttrandefriheten i Europadomstolens mening. Nämligen att det ska svara mot ett angeläget samhälleligt behov. Sverigedemokraternas argument i den här motionen som skrevs 2013 var att även om det är ett minoritetsskydd så borde etniska svenskar omfattas eftersom att det ju finns områden i Sverige och skolor i Sverige där etniska svenskar faktiskt är i minoritet. Det resonemanget bygger ju på en ren missuppfattning av lagen. För det är ju liksom inte tanken att den ska ge enskilda personer något rättsskydd. Jag förstår inte riktigt vad det här skulle gå ut på För att det argument som brukar dyka upp Det är ju så här: Ja, men folk eller Människor blir kallade typ Svenne, hora Och den typen av tillmälen Och det är ju givetvis inte Rimligt på något sätt, såklart Men Jag förstår inte riktigt på vilket sätt Man kan liksom hetsa mot om man nu vill använda det som en, en kategori för etniska svenskar. Alltså på vilket sätt ska man ingjuta missaktning mot, om vi då tar det här exemplet på eh, om vi har ett område där då de etniska svenskarna är i minoritet. Ja. På vilket sätt skulle man kunna ingjuta missaktning gentemot den här gruppen i det området då? Jag förstår inte. Vad är det man skulle säga eller uppvigla då? Men det tycker man kan göra. Jag tycker man kan, man kan ju ingjuta missaktning gentemot gruppen etniska svenskar. Men på, vad, vad skulle men jag börjar mer konkret. Vad skulle det innebära? Uh, vad är det man skulle säga då? Ja men till exempel att kan vi säga svenskar är sma, o, alltså, mer korkade än andra människor och borde därför utrotas eller någonting? Det är såklart möjligt att ingjuta missaktning gentemot svenskar som grupp. Eh, men eh, vi måste komma ihåg att det är en yttrandefrihetsinskränkning vi pratar om. Mm. Och då måste den svara mot ett angeläget samhälleligt behov. Ja, men det är ju det jag menar. Då det att, frågan, finns det här... ett angeläget ett behov att inte hetsa mot en majoritetsgrupp? Ingenting tyder ju på det, därför att om någon skulle i alltså i en, en invandradsärt förort hetsa mot etniska svenskar det skulle knappast få sådana ringar på vattnet så småningom i ett större samhälleligt perspektiv att det skulle vara ett hot gentemot gruppen svenskar i och med att etniska svenskar är i majoritet men jag menar alltså precis om du skulle göra jämförelsen med en judisk minoritet i Sverige där det finns otaliga konspirationsteorier gentemot den här gruppen liksom massa Äh, myter och fördomar som har spridits. Så det finns ju även då mot muslimer idag i allra högsta grad. Även mot romer och andra grupper. Där har du liksom det samhälleliga behovet för att alla de här konspirationsteorierna sprids. Fast det finns ju inte riktigt det mot då. Oavsett om det skulle vara... Det skulle väl kunna hända i ett annat land då. Att den så kallade etnisvenska minoriteten i ett land hade utstått en massa konspiration Ja, men självklart. Och i, i, i de länder där det finns en hetslagstiftning som inte är i Sverige då, så finns så sku, skulle säkert etniska svenskar omfattas också. Men som sagt, det är ju ett minoritetsskydd mm. och inte ett minoritetsskydd för enskilda personer i en viss social kontext, utan när man pratar om samhälle. Jag måste bara för att förtydliga det här, alltså det finns en distinktion här va, mellan om man använder tillmäten mot enskilda individer och mm. kallar dem saker till skillnad då från att hetsa mot grupp. Så att ja, ja, ja, det. För det andra går under diskrimineringslagstiftning va? eller Nej, det skulle snarare vara förolämpning. Okej. Okay. Mm. Att ge sig på en enskild person och kalla den för judesvin till exempel. Eller något sådant. Och det här är ju, tycker jag tycker ju i teorin att det är väldigt bra med minoritetsskydd, jag tror att det kan behövas. Men jag har vissa invändningar mot lagen om hets mot folkgrupp just som jag tänkte att vi kunde kunde ta upp nu. Okay. Hässfallet som aktualiserar det här, det kommer jag återkomma till eh, för det aktualiserar en av de aspekter som, som åtminstone jag är rätt kritisk mot. Innan dess så kan vi bara påminna oss om att det finns ju andra problem med den här lagstiftningen som man måste ha med sig i ryggen när man pratar om det. Och det var ju som du sa, och det som är det mest uppenbara, att bara det faktum att man inskränker yttrandefriheten får ju en värderingsmänniska att dra öronen åt sig. Det, är, det här känner vi till det klassiska att även obehagliga åsikter måste få, man måste försvara deras rätta tyckter sig blablag. Bla. Mm, det här är en rödmild. Ja, precis. Det här kan vi. Jag John Mill. <laughs> vi kan hämta valfritt citat från Dens kultursida. Eller någonting. Mer intressant då är den många gånger, ganska märkliga effekt som den här lagen kan få. Kommer du ihåg till exempel att åker grenfallet pastorn. Mm. Han uttryckte i en prediken att homosexuella är som en cancersvulst på samhällskroppen. Och han fälldes ju inte på grund av att det han sa inte hade fått tillräcklig spridning. Vad är det paradoxala här? Jo, att han åtalades ju för hets mot folkgrupp för att inte ha fått till spridning men, men i och med själva rättsprocessen så fick ju det här uttalandet en enorm spridning. Så att du menar rent konsekventialistiskt så blir det alltså konsekvenserna av att man väcker åtal mot det här uh, inom en ganska sluten krets blir att du faktiskt hetsar på en mycket högre nivå. Ja, precis. Du, konsekvenserna blir faktiskt mycket värre i slutändan. Det blir väldigt kontraproduktivt. Om vi skulle säga att Åke Grens uttalande som nu är allmänt, allmänt kännedom inte är hets mot folkgrupp därför att det, alltså det är oproportionerligt att fälla honom för att det hade ändå inte fått så stor spridning och då gör det inte så stor skada. Ja, det har ju då gett enormt mycket större skada i och med att den har fått sån stor så spridning. Alltså, så annars kanske man skulle kunna argumentera för att det öppnar upp en större debatt liksom. Att den här typen av åsikter återfinns bland då, i det här fallet, frikyrka. Ja, men, frikyrka, ja, men hade inte den debatten kunnat föras om ordet, alltså på ett bättre sätt om, om, om ordet hade varit helt fritt liksom. Möjligt. Så vill man kunna hävda. Ja, ja. Eh, men varför följdes då inte Mikael Hess? Jag har inte läst domen, men jag har läst referat av domen. Och som jag fattade så tog domstolen fasta på punkt två utav de här skälen som Europa domstolen anger. Att inskränkningen av yttrandefriheten inte var proportionellig i det här fallet. Och det man menade var att just i det här fallet med Mikael Hess så hade han uttryckt sig på ett debattforum. Och där måste yttrandefriheten vara större. Och det här tycker jag blir lite snurrigt. För i debatter och i politiska sammanhang så blir alltså yttrandefriheten mera vidsträckt än i andra sammanhang. Men är det inte just i dessa fall som hetslagstiftningen är som mest angelägen? Alltså i förhållande till syftet med lagen? Eller... Nej, alltså... Man, den, I den här proportionalitetsbedömningen så har man ett större utrymme att få yttra även obehagliga åsikter när det handlar om en offentlig debatt. Politiska diskussioner, politiska debatter och samtal. Är du med? Mm -hmm. eh, vi, alltså... Men hade det inte varit mer rimligt att lagstiftningen inte gällde de fallen när det är ett slutna forum? När du... Men det gör det inte. Det måste ju få spridning. Men i och med att det är en... Nej, precis. Men den får ju... Ja, okej. Okay. Men ta, ta Dan Park, konstnären. Ja, Om du ska kalla honom det. ja lallare Jo, men ähm, det, det, det, det jag vill mena är att det är väl just när liksom rasistiska vanföreställningar och hetsande får fästa i den politiska diskursen, i det politiska samtalet, det är väl då det är ett angeläget samhälle, ett behov att stävja det med en hets mot folkgruppsmän. Men precis det jag menar. Ja. Alltså... Istället så träffar ju lagen nu konstnärer. Mm, Sluta kalla han det, han är inte konstnär Ja, de träffar i alla fall det som Dan Park Som inte på något sätt har gett sig in I en offentlig debatt eh, Och jag vill mena att Dan Park som visserligen gör Otroligt provocerande Konst, eller vad ska vi säga nej, nej. Berk. Berk, eh, sure. Är Verk. ett. Han är ju betydligt mindre hot Mot minoriteters rätt att slippa förtryck Och förföljelse än politiker Som konstant Hetsar mot, ja framförallt de muslimer. Att Dan Park är en usel konstnär och sannolikt i rasist ändrar ju inte den saken. Och inte heller att många människor blir sårade av, av vad han gör. Lallare. Ja visst, må så vara. Men fortfarande så tror jag att det här som man pratar om det med ett angeläget samhälle behov är betydligt större när det kommer till att riksdagspolitiker eller olika kommunfullmäktige politiker uttalar sig otroligt grovt om muslimer i politiska sammanhang. Mm. Det här kan också ses i ljuset av det som faller inom ramen för det man brukar säga är saklig och vederhäftig kritik. Sånt träffas inte av straffbestämmelsen. Och det är ju oerhört bundet av tidsandan vad som är att anses som sakligt i en samhällelig debatt i Nazi-Tyskland så ansågs förmodligen dolkstödslegenden vara saklig kritik av judar. Eftersom att, som någon sa, och upprepades den lugnt tillräckligt många gånger så blir det ju en sanning. Och i Ryssland idag så är det osakligt att propagera för homosexuellas rättigheter. Okay. Mm. Mycket tyder på att i och med tidsandan så flyttas ju gränsen för vad som är sakligt att säga om muslimer. Ta till exempel den krönika som Mats Dagilind av Pixlets redaktör eh, skrev i samband med att den första hästdomen kom. Du har läst den? Mm. Vad är, han, det var den när han ändrade också. Ja, han gjorde vissa ändringar i den. Den var ju, den var ju anmäld till JIK. Han skrev saker som att muslimer är emotionella krymplingar fostrade att våldta och misshandla kvinnor. Och det ledde alltså inte ens till åtal. I HD högsta domstolen då, 2007 så följdes en person för att ha spridit flygblad med innebörden att homosexuella är promiskuösa, sprider HIV och AIDS och främjar pedofili, vilket är vidriga uttalanden. Men vad är egentligen den betydande skillnaden mot det som Dagelind skrev om muslimer? Jo, det är förstås att Sverigedemokraterna, ett galet islamofobiskt parti har lyckats komma ända upp i riksdagen och därför blir nästan vilka åsikter som helst som visserligen är kränkande, som domstolen uttryckte det. Nå alltså, det blir något som med juridisk terminologi igen bör bemötas inom ramen för en öppen och fri debatt. Det här gör ju att bara åsikter som vi enlighet med tidsandan anses allmänt förkastliga. Liksom Det är bara de som träffas av straffbestämmelsen. Alltså åsikter som inte på något sätt utgör ett angeläget samhälleligt hot och politiskt hot. Och det kanske, det kanske är rimligt att det är så, att åsikter som faktiskt har fått fäste hur vidriga de än må vara, men om de har fått fäste i de breda folklagren så måste de kanske bemötas inom ramen för en fri och öppen debatt. Det är svårt att bara lägga tryckkokaren på, oavsett hur vidriga människor för de är. Men den islamofobi som Sverigedemokraterna har planterat i stora delar av svenska befolkningen kan kanske då inte kvävas med lagstiftning. Domstolarnas tolkning menar jag kanske är rimlig trots allt. Men det gör ju också att lagen om hets mot folkgrupp blir fullständigt tandlös och den svarar ju heller inte mot det syfte som den stiftades för. Och kom då ihåg, den tredje punkten som Europadomstolen stipulerar för att det ska vara okej okay att inskränka yttrandefriheten. Att de skäl som man anger för att berättiga inskränkningen är relevanta och tillräckliga. De ska alltså vara tillräckliga för det syfte som man då har stipulerat. Och det tycker jag då inte att de är. Mm. Ja, för att lägga in någon disclaimer här. I fallet muslimhat så har vi ju uppenbarligen ett pris som du har redogjort för ett jätteproblem eftersom den träffar ju helt fel. Mm. Eftersom den blir tandlös då mot det hatet som bland annat Sverigedemokraterna sprider. Men å andra sidan för andra grupper då i samhället så kan det ju vara vettigt fortfarande. Ja, jo, fast som sagt lagen är inte till för att man ska liksom skydda människor från att bli sårade eller upprörda utan den är till för att stävja reella hot mot minoritetsgrupper. Om det då blir så att vissa uppfattningar, om en minoritetsgrupp får riktigt politiskt fäste, om det då blir okej okay, då fyller ju inte lagen någon funktion. Då kan vi ju hålla oss till att vi har en bestämmelse som handlar om förolämpning gentemot enskilda istället. Ja, nej men om, alltså, jag menar om du tar de faktiska, praktiska exemplen som har uppstått när eh, dom har fallit så att säga. Jag skulle inte kalla det för förolämpningar utan att det är direkt hets och bör stoppas. Ja. Till exempel som, det var ju snubben som gick runt i Nazi-uniform och hajlade På Gotland mm. Alltså den typen av Fast det är precis som du säger alltså Det, det är liksom Otroligt grova överträdelser Som kanske skulle prickas ändå Ja eh... och att, det, att det kanske Precis som du säger Det är inte det Nu ska jag ju inte säga att det inte är mest akut Men jag menar precis som du säger att vi har en normalisering Som inte träffas Det är ju det som är själva poängen mm. Att när rasistiska och rent människofientliga vanföreställningar normaliseras då blir ju också alltså då blir de ju okej i rättslig mening också på något sätt. Det blir nästan också någon slags legitimerande av de åsikterna. Om man inte kan fälla dem för hets mot folkgrupp i och med att det är sådana som måste bemötas inom ramen för en fri och öppen debatt istället. Mm. Det, är, liksom, det är så pass vidrigt det här med att homosexuella skulle främja pedofili. Att det inte är okej okay att uttrycka i det offentliga rummet. Men att säga att muslimer är emotionella krymplingar som fostras till att våldta och misshandla kvinnor. Det är okej okay att säga i det offentliga rummet. Ja, utifrån den här lagstiftningen. Mm. Ja, precis. Och det ger ju också någon slags legitimering för, att, för de åsikterna. Ja, när du säger det... Efter att den här domen föll då när Hess friades så var det en ST-troll som brukar komma in på våran sajt. Men som, jag tror det var på Twitter i för sig som påpekade att ja, nu har vi ju liksom det visar sig att ni hade fel. Det, va? Fel i då Ja men typ att han fälldes inte för hets mot folkklubb. Och ja, men precis, har, och en legitimering, ja men det här är inga problem ja, men du ser. Det är ju vad den här personen menar. Det, ju, det, är, det, är, det var ju det som var min poäng. Det blir, något slags, det blir någon slags fjäder i hatten för de här jävla rassetrollen. Det var allt för veckans avsnitt utav Inte rasist men podcast. Ge er gärna in i diskussionen om hets mot folkgruppslagstiftningen på kommentatorsfält. Mm. Det var alltså avsnitt 32 Isch, ja, av Interacismen podcast och eh, inför sommaren nu så har jag och min kollega Och det gör du ja, mm. eh, Vi pratade lite kort om det här hur vi ska lägga upp det i sommar Och vi tänkte att varannan vecka kommer vi leverera eh, ett poddavsnitt Just det. Till skillnad från varje vecka som vi gör under eh, hösten och våren Isch, <laughs> Men vi tänkte leverera ett varannan vecka och sen så tänkte vi ha en liten semester i juli. Just det. Någonstans. Vi meddelar när med den kommer. Ja. Men trappa ner. Vi ska försöka jobba lite mer på, på sajten kanske. Eller. Det kan vara så att vi får ett infall också och vi gör tre program på en vecka. Ja precis. Vi, vi låter vinden styra våra steg. Som sagt, gå gärna och kommentera på vårt Facebookflöde, maila gärna podd1interasismen.se pod med den obegripliga stavningen 2D Mm, just Nåväl, vi hörs igen om två veckor Och vi tackar Studentradion och om ni saknar mig Kristoffer Inom de här två veckorna så Får ni gärna komma Och kännixa på oss När vi besöker Måsebacke ja. Ja, Där eh, Något av, jag vet inte om vi ska kalla dem Husband, men det är ja, men Det, få, jag. det är få band som har Figurerat mer gånger i den här podden ja. Med hela två låtar Och en gästmedverkan En gästmedverkan, alltså Fredrik Boltes Från partiet, det här bandet Jag gillar Skarpt ja, De ska spela tillsammans med Sister Sol på Måsbacke i Stockholm den 16. Det ska bli så jävla kul. Det ska bli kul. Ja. Vi var och tittade på dem i höstas. Nalen. Ett otroligt röj. Ja fy fan, jag kunde ju inte en enda låt innan vi eh, gick på den konserten. Men jag hade så jävla roligt mm. ändå. Det är skönt att du börjar släppa de här gamla stofilerna. Uffe. Jag släpper ju inte dem. Jag tillför bara nytt liksom. Bruce. Vi fan. Det är mycket gott kan man säga om partiet, men de slår inte Bruce. Alltså. Mm. Hej då. Hej då. <laughs>